Питання вічне, як вічний космос. Не будемо демагогами, друже, будемо людьми. Життя – це височенна драбина у небо, по якій дряпаються найспритніші, а задні хапають передніх за п'яти. Але на драбині вже пистуний долі. Основна маса посередностей, як каже вельмишановний Іван Кирилович, загатний внизу. йормиться, штовхається, гнітиться, по-перш, аніж лізти по драбині – до неї треба дістатися. А це в загальних рисах, друже. Тепер ваша позиція до неї. Ви стояли поза юрмищем і тільки спостерігали за боротьбою. Ви принципово не купували лотерейних білетів, хоч неодноразово на ваших очах вигравали. А люди видющі – заздрі. Хоч погляди всіх на підніжжя драбини, а бачать, хто їхнім збіговиськом гребує. Тут, друже, без вихід. І боришся, ворог, і збоку стоїш, ворог. Бо міркують собі. Запишався. Чи на щелину нато печатує? Боротьба за існування. А що, товариш Дарвін, відкрив, тепер усі вчені. Бували на автобусній зупинці, коли робочий день щойно скінчиться. А я бував, і не один раз. Спостерігав. Раджу і вам. Ну ось, і раптом при світлі дня, не одягши на лице жодної личини, ви кидаєтеся в стовписько і шалено працюєте ліктями. Так я розумію вашу недавню пропозицію щодо семінару, бо будемо відверті, вельми голослівній і некомпетентній статті товариша загадного. І це була ваша перша велика помилка. Бо у тих, хто штовхається навколо драбини, своя згодність, Ага, він стояв збоку, святельник, думав, ніби кращий, чистіший від нас, ну, ми йому покажемо. І причавлять. А вам, якщо вже хотіли так несподівано рвонути, треба було щілину нагледіти, і хоч трохи задніх випередити з першого ривка. Тоді б ті, хто лишився за вашою спиною, підштовхували б вас про всяк випадок, не з любові, звичайно, а з розрахунку, що таки, Дістанетеся драбини і про них згадаєте. І не було б згодності між тими, що перед вами, і тими, що позаду. І це дуже важливо. Одне слово «наївно» ви сьогодні вчинили, дуже наївно, хоч визнаю сміливо. А з та у воду від чай духа. Люблю таких. Знову ж виникає питання. «Навіщо я подаю вам руку в цьому табуні?» «О, це вже почуття тонші. Це коли хочете моя слабкість. Були б ми поруч на одній відстані від драбини. Я б так молотнув ліктями, що годі вам змагатися. Але ви десь позаду мене, я подаю вам руку через голови. Суирідна людяність, гуманізм, шляхетність, бо в цьому юрмиську ніколи не знаєш, хто тебе обжене. Але кожному хочеться відчувати себе добрішим, ніж він є насправді. Ви зараз особливо вразливий щодо всіляких людських оман. Я буду для вас неоціненний помічник на вашій новій стезі. Бендер знав 400 способів, як добути гроші. Я знаю 400 способів лишитися шляхетним у цій колотнечій навколо драбини. Коли ж вам пощастить, і ви пропхнетесь до драбини». Станете хоч на перший щабель. В очах натовпу вас освятить перемога, і ті ж руки, що недавно штурхали вас, одягнуть на ваше чоло золотий німб. Тоді вам уже не знадобляться мої чотириста способів лишитися шляхетним. Ви забудете не дядька, що лишився десь далеко внизу. Але я ніскільки не здивуюсь, такі закони боротьби. Це трохи сентиментально і сумно, але в наш час приємно бути сентиментальним, любити квіти, собак і кішок, читати в газеті про цуцика, якого один вчений варвар ударив головою об стовбур, плакати хочеться. Бідна тваринка. Коли вже про це пишуть газети? До речі, сентиментальність це один із способів зберегти шляхетність. Я знаю одного чоловіка, який Приходив на службу раніше, щоб полити квіти. Дуже любив усе живе, і мимохідь солов голки в стільці своїх колег. Куди ж ви? Хаблак підвівся і злегка заточуючись.